Biografii Memorii Biografia unei capodopere Sfințul de la Gizeh. Scenariu de Arcadiu Marinescu Nour Nu, luminile susesc de imediat, domnule director. Tocmai am terminat de montat orga de lumini la Sfâns. M-a căutat, domnule director? director? Enaiva, sigur că da! Unde umblați? Nu v-a spus Ken. Tocmai am terminat recordarea luminilor la Sfâns. Da, da, da, asta nu e rău. Și crezi că va merge? Păi... Scadența este foarte aproape. Ken a avut o idee nespružnică. Ken? Ce de idee? Păi, ia împreună cu mine, am montat niște sputuri de lumină, în așa fel încât lumina lor corelată să-i pună la loc nasul sfânt. Aaaaa, flacuri, prostie! nu e posibil! Ba da, este, domnule da. director! Eu însu mi-am văzut fața întreagă. să -ți jur că nici nu-i slățită de abuz! Emirne, nebun, Cum putea crede că bietul lui Tun acum 4 secole va putea distruge opera noastră dăinuind de, de milenii? Iar începem! Emirul acela din Evul Mediu a încercat doar să sfarme zâmbetul enigmatic al Sfințului, socotindu-l neînțeles și păgâni. Dar era al nostru, domnule Ei. director, al Egiptului. Lasă chemă înțelegem supărarea. Înțelegem chiar de ce tu, om cu carte și pasionat de istorie, ai acceptat... Așa de greu să ne ajuți Cum altfel? Nu erați dai noștri și ideea de a face din monumentele strămoșești motiv de spectacol nu ne putea bucura Chiar dacă guvernul însuși ne dăduse această deslegare Chiar dacă acest spectacol de sunet și lumină contribuia la preamărirea istoriei Egiptului C Când am înțeles aceasta, am venit Sunt împătimiți ai tradițiilor și apoi, nu-i așa chem, sunt și poveștile bătrânei O domnișoară, sunteți atât de frumoasă oh. Atât de frumoasă încât bătrâna aceea de care spuneți mama veche cum îi zicem noi localnici, da. va-se bine cu chipul dansatoarelor străvechine. <laughs> Asta sună declarație de dragoste, <laughs> chem, nu e <-i> așa? <laughs> nu râde, maestre de sunet, nu râde. Am privit și eu unele freșche în timp ce făceam instalațiile electrice. Dansatoarele sunt foarte frumoase Aș zice că îmi seamănă chiar Bun, bun, bun bun. Iată-te și pe tine căzută în patima egiptologiei Dacă tu ești dansatoare, eu ce sunt? Da el? Cu un veșmânt pe măsură Ați putea semăna unui mare preot, domnule Mama vechi spunea Ascultă, Cam Tu știi că noi trebuie să terminăm lucrările noastre în două săptămâni Pe mine asta mă preocupă, pricepi? Istoria artelor voastre am învățat-o de la școală Acum sunt venit să regizez spectacolul Suntem plătiți pentru asta. Plătiți bine. Și tu, Kem. tu tot pentru organizarea spectacolului primești bani. Pe Cheops, pe Kefren, pe Micherinos, îi lăsăm ne atingi. Nici măcar nu cercetezi dacă chipul Sfinxului este a lui Kefren sau al altuia. Ce e drept e drept, Kem? Astea sunt treburi care interesează istoria, teologia. Am făcut spectacole asemănătoare la Versailles, pe Acropole și încă în alte 30 de locuri. Realizarea lui a spectacolului este tot ce ne interesează. Poveștile mamei tale vechi sunt de domeniul folclorului. Oare... Într-adevăr, chipul Sfinxului nu îl înfățișează pe Kefre? Istoria, arheologia, așa spune. Și totuși? Și tu crezi că există un totuși? Sfinxul, ca și piramidele, le-am lucrat noi, domnișoare. Da. Oamenii simpli, șopritorii, desenatorii, lucrătorii din cariere. O trudă anonimă, domnilor, dar trudă. Astăzi nu se mai obișnuiește. Sculptor, pictor, arhitect își semnează opera înainte de a o termina. <gânt> Oricum, cu noi, tehnicienii, <gânt> e altfel. Dar eu poveste întreagă. Mama veche o spune tuturor celor care vor să Bine, bine, bine, bine, bine că... Îți promit că voi asculta povestea ei, dar mai întâi să terminăm treaba. Și astăzi, Seti, ce au făcut oamenii tei astăzi? O, strălucitură Bachien, o, mărețule sacerdot, au muncit. O au fost în carierele de la Tura 60 de oameni au cărat tărgile cu pietre Iar 36 au lustruit fața de nord al piramidei divinului nostru Chefren Ra Au muncit bine, Vătafule? Cum se poate, luminate din toate puterile Nu-i las o clipă să uite că răsplata ce trebuie să o primească omul de jos Este hrana și cioamatul Acum doar le las o clipă de odihnă Așa e, Seti. Prostul, dacă nu are ciomac dinaintea lui ca să-l amenințe, nu are nicio grijă de muncă A, în inima. Au rămas aici la templu numai bătrânele și copiii să prepare pâinea și berea. Trei dintre ei însă nu se vor mai întoarce. De ce? Urcând o piatră de calcar, am alunecat și au fost striviți în cădere. Mm -hmm. Dar erau dintre cei lenești, nu erau ciopitori, cărăuși numai. Bine, Seti, îmi place cum îți faci munca. Oh, mare preot, pot spera miluirea ta. Împlinește-ți munca cu aceeași tragere de inimă și pe mai departe, Seti, și te voi ajuta să-ți împlinești visul. Dar nu scrip, Seti. Nici preot, vătafule, ești prea prost. Nu-ți merge mintea. Te voi muta în corpul de gardă oh, Mă voi număra printre oamenii garnizoanei templului tău, mărețule preot Îndată ce vor lua sfârșit lucrările piramidei, adică foarte curând O, oh, oh, strălucitule, o, oh, mărețule sacerdot al zeilor În atunci credință și supunere și ochii în zece Nimic să nu scape privirii tale, nimeni să nu lipsească de la muncă Așa voi face. Nu știu ce voi face cu Chem, măritule. Mi s-a spus că înălțimea ta l-a oprit de la muncă. Chem? Așa mi-a spus mama veche. El tot astfel spunea. Mama veche? Oarba? Cheamă-i la mine. Dar suntem aici, mare preot. Și Chem este. Ei, Chem! Omule! Ai terminat jucăria stăpânului nostru? Da, ce jucărie? Ah, mica statuietă din șist. Unde-i? Ai reușit ceva? arată eu, Ocheam. Dă-o stăpânului să-și bucure ochii la vederea strălucirii ei. Da, da, iată o Dar ce văd? Un sfinx? Ai reușit să cioplești un sfinx din bucățica de rocă pe care ți-am dat-o? Bravoție, Ocheam. Cărăsplată vei primi o porție de bere în plus. Eu voi da, Luminatule. Am muncit la sfinx toată ziua, din răsputeri, Și cât de frumos l-a făcut. De unde știți tu, Arbo, dacă e frumos orurât? Cu ce-l vezi? Cu ochii degetelor, stăpâne. Privește-i strălucirea și cercetează-l cu atenție. privește capul semeț și corpul proptit pe labile lui puternice. Dar mai ales, mare preot, uită-te bine la degetele acestor labe. Le simți ghearele mijind sub bombătura pernițelor. Este tot o încordare supremă. Ei, vezi tale, lasă-l pe marele preot întrebile sale. Bine, vătafule, voi face cum spui. Hai de chem. Stăpânul nostru te va chema iar când va avea nevoie de tine Bine, mamă veche Să nu crezi, chem, că și mâine vei scăpa de muncă Ai uitat că trebuie eliberat locul din jurul piramidei Nu știi că avem datoria să-l facem ca în palmă Nu, Seti, lasă-l pe chem Cu el am alte planuri acum mai bine, aleargă la marele logofat Renzi și întreabă-l ce treburi ne revin pentru mâine. Apoi pregătește-ți oamenii din vreme. Mă duc, măritule tot. alerg la împlinirea poruncii. Chem? e al doilea Sfinx pe care mi-l faci. Nu știi să cioplești decât Sfinx? Nu, măritule, orice. Nu taci, femeie! Vrei să pun vătaful să-ți spinarea cu vergile? Nu, nu-l pune. Atunci vorbește. Orice. Galta mea știe să-și orice, dar nu mi se dă. Dar Sfing și îmi plac cel mai mult. Și ai vrea să faci altceva? O, da, stăpâne. pune! Pune-mă să sculptezi. Nu mă mai trimite în adâncul întunecat al carierelor! Nu-mi dau în munte să-l împart în felii, pe bucăți! Dă-mi voie să scot la lumină statui. Așa-i. Lasă-l să facă statui, strălucitule. Bine că așa voi face. Să văd dacă te vor ține puterile Știi casa logofătului Renzi? O știu, Mariile! O știu! Vrei să mă duc acolo? Da! Du-te pe urmele lui Seti și spune logofătului că voi trece diseară pe acolo. cum îi sprevesc slujitul la templu? Vreau să-i spun unele lucruri care îi vor face plăcere. Mamă veche, vorbește, vreau să știu. Ți-am spus, Chem, oamenii cei vechi, care azi nu mai sunt, dar au fost. Spuneau că ești adus de marele preot Bahen-Hotep, tocmai de la prima a Nilului. Și tu crezi asta, mamă veche? Acolo e casa zeului Hapi? Erai mic și gol, Chem. Și zeul Nil, Hapi, chemându pe stăpânul vostru, i te-a încredințat lui. Dar eu de văzut n-am văzut, am auzit doar. Acum numai Marele Hapi și stăpânul nostru mai cunosc taina nașterii tale. Du-te și-l întreabă pe Marele Preot. Așa voi face, mă duc, dar nu la sacerdot mă vor îndrepta pașii, ci la stăpânul stăpânului voi alerga să-i pun întrebarea. Vei cuteza, chem Știi cât de aspru poate fi Baken? Zeul va fi mai îngăduitor decât preotul Mi-ai spus că e pântecos Cu piept ca de doică Pletos și dezgolit ca un pescar din mlaștină Iar pielea lui are culoarea verde-albastră A valurilor pe care le revarsă cu mărinimie Peste câmpiile noastre O, chem Chem Tare ești crud Zadarnic ești înalt și-mi ca o trestie Iar mușchii tăi sunt ca obsidianul de tari. Nu trebuia să spui stăpânului nostru că mâinile tale pot transforma orice piatră în forma dorită. Și nici de memet nu trebuia să sufle vorbă. De memet, știi tu, dansătoare lui Renzi. Dar n-am spus o vorbă. Te știam doar oarbă, nu surdă, mai cuță. Ba ai vorbit, che, mai vorbit. Graba cu care ai acceptat să te duci la casa lui Renzi. Te-a trădat graba. Ai uitat că se ti. Te urmărește de mult cu dușmânia lui? N-avea teamă de el Nu-i decât o unealtă, un bici Nu chem E mai rău decât biciul E biciul stăpânului tău Și ți-am spus-o adesea Păzește-ți limba când răspunzi mai mare lui tău Dar mi-o păzesc, maică Cât despre memet, N-am scos o vorbă O copile Bunule și neînțeleptule tânăr N-ai ascultat sfatul meu Să nu umble după femei Ca nu cumva să rănească inima ta Dar tot de la tine știu, mamă bătrână și bună Că dacă femeia ta e foarte frumoasă Vei afla în ea pe stăpânul tău Așa spun bătrânii, Chem Dar e atât de frumoasă Încât să fie stăpâna ta, Chem Este Sigur că este Atunci ține-te de cuvântul dat când ai deplătit o datorie Și nu înșela când încheie un voială. Dar nu uita nicio clipă Că omul nedrept nu se izbăvește de ură Ei. și nici de firea se areacăci. Iată, aud glasul lui Seti și nu cred că vocea și vorbele sale vor fi adugătoare de mângâieri și tămadă. Tot aici ești chem. Te credeam alergând spre casa logofătului să-i vezi dansatoarele Dacă zeii vor vrea, Seti, îmi vor acorda norocul acesta Dar eu mă duc la stăpânul lor, nu la ele Și ochii tăi nu vor dezmierda așa din treacă Din mers goliciunea acestora Privirile tale nu-s dor în ce să mânduie trupurile acelea frumoase În timp ce dănțuiesc ca și goale sub vălurile lor transparente Ba da, Seti, aș minți să spun altfel Dar nu crezi că stăpânul nostru s-ar supăra să pierd vremea privind dansatoarele Când el m-a trimis cu rosturi anume? Chem Dă-mi mie, solia ta. Îți promit să-ți dau mâine muncă ușoară și rație dublă. Oarecum ceri tu, Vătafule, sclavului tău să te ajute? E un lucru peste puterile lui. Mergi la stăpân și implore lui rugămintea aceasta. Numai el poate să acorde favoarea. Mă voi duce într-o bună zi să cer stăpânului o favoare sau alta, dar ziua aceea va fi foarte tristă și foarte grea pentru voi. Nu va fi spre binele vostru, nici al tău bătrână zăludă, nici al acestui pui de năpârcă. Cupa aceasta de în cinstea faraonului nostru, Mare logofet. Viață veșnică lui Chefren Ra, Mare Preot. Și glorie eternă Egiptului Renzi pentru piramida Marelui Rege. Nu credeam să o în toată splendoarea sa, prietene. 20 de ani, sacerdote, peste 100.000 de, de oameni, mii de cămile, recolte <grijă> întregi consumate spre gloria faraonului, cu ajutorul zeilor, prietene, numai prin ei. Și totuși, mai mică decât a Divinului Cheops. Platoul Gizeh ar fi fost astăzi străjit de două piramide suror. Dar sunt, prietene, sunt! crezoare, că marele chefre nu putea să o cu încă cinci metri, cu șase, cu zece... Piramida noastră, Logofătule, are 143 de metri înălțime, iar celălalt 148, contează are 5 metri Și lungimea, sacerdote, doar 215 metri față de cei 233 de metri cât are piramida divinului Cheops <sus> <sus> Și se putea, se putea face, jur că se putea Trebuia să se facă, mai mureau poate o mie sau două de sclavi, dar contau oare dacă o ridicam peste 150 de metri spre slava faraonului și a noastră Dar însuși chefren n-a vrut-o, din evlavie, din respect pentru tatăl Cheops, dar mai ales logofete nu uita că nu e încă gata mm -hmm. și te văd abătut te macină un gând, o preocupare Nu-i nu gata, dar nu mă îngrijorează terminarea ei Acoperișul unei laturi întregi nu e încă montat Și nici scris și nici vopsit, nu-i dată în tot locul Au rămas porțiune albe, fără a discuta de pictura din camere Fleacuri, fleacuri, prostii, camerele sunt gata de ieri Și acoperișul e gata, au mai rămas doar câteva suprafețe de scris O placă sau două, în rest, totul e terminat, încheiat, totul Atunci să-nchinăm pentru chefren, pentru piramida sa și pentru noi ne prietene Să -sa închinăm Sau e adevărat ce se aude? Mai ales pentru noi să închinăm Eu personal voi avea mare nevoie de sprijinul zeilor Va trebui să fac curățenie. Mm, asta ar fi Te voi ajuta eu voi trimite încă 50 de oameni În plus să strângă frânghiile, balansoarele, pârghiile Asta e tot, bache, Numai atât se află acolo Mai sunt sacii cu nisip pe care urcam locurile de calcar Butoaiele cu vopsele, cioburile pietrelor sparte Atâta doar? Prea bine, curățenia o facem Cât timp ai? 200 de zile oh, oh, oh, oh, oh, oh, Glumești! Aici trebuie numai de 3-4. Pentru ce ai nevoie de 200 de zile? E o piedică, nu? Da, da, Vachin, da, prietene, există o piedică mare, uriașă, imensă Mamelonul, mm. muntele de calcar din fața piramidei divinului Trebuie scos de acolo Glumește, Renzi Gorganul de calcar dăi nu e când lumea Nici marele Cheops n-a îndrăznit să se atingă de el L-am ocolit toți, deși ne stătea în drum fiecăruia din noi Deci e adevărat da. Așa auzisem și eu dar nu puteam da crezare unui asemenea zvon. Va trebui să dispară, dar cum să fac, mărețe sacerdot lui Ra, învață-mă ce pot face. Să ne gândim, prietene, să ne sfătuim, poate aflăm un mișloc. oricare, ești bogat, ai sclav mulți, faraonul te ține în cinste... Dansatoarele tale sunt răvunite de toți? Da. Trebuie să existe un mijloc. Da, dar nu există niciunul. Nu poți muta un munte în 200 de zile, nu? La ce mi-a ajutat avere, dragostea faraonului, frumusețea dansatoarelor? La multe, Rensi, nici nu-ți trece prin minte. Dacă aflu eu un mijloc să te scap de înăpastă, ce-mi dai? Ai putea tu? Nu, cum să poți, nici tu n-ai atâția oameni să termini munca în timpul sortit Ai dansatoare frumoase, Renzi, spus de frumoase Iale, iale ia, -le, ia -le, sunt ale tale, mântuie-mă de furtună, baien. Le Bachien. iau, le iau, dar mai ales pe Memet. Iata, pe toate De ce tocmai pe ea? O sclavă fie aia, dansatoare cât de frumoasă, de tânără Nu face mai mult de 40 de deben de aramă O voi lua, prietene Știu cât valorează mare preot Dar mai știu că atunci când o văd plutind în veșmântul ei transparent Înmiresmată în ambră, ușoară, ca o gazelă Îmi pare un vis nu dai? Mm. Și eu tot așa am văzut-o Ca ună lucră, ca un trupare a dragostei Gândeam să-mi aline tăcerea nopților Tristețea lor atunci când mă întorc purificat și singur De la slujba templului Dureros de singur, prietene în Bine, Bechen, să zicem că da <laughs> Cum vei face? cheam aici, prietene pe ea și pe celelalte, pe cele mai bune și poruncește-le să desfășoare în fața noastră toată maestria dansului lor. Eu îi voi chema pe chem și pe seti, sclavii care ți-au anunțat vizita mea. <fie> Slogofete Femeia asta te poate salva Înduirea voluptoasă A șoldurilor Brațele care încolăcesc molate Făpturi nevăzute Buzele fremate în subsăruturi Numai de ea știute Părul ei negru, un miresmat Care îi se revarsă pe umeri albi Ca să Nu sperii, care chiar atât o dorești. Ia, oiata! ta Mehmet, vino Aprobie-te, fără spială. Să vin lângă tine, stăpâne. Da, Mehmet. Omul acesta te vrea pentru el. Te voi da lui. Mare lui preote. O zei sunt pierdută. Vei fi a lui, Mehmet. A lui, deoarece doar el mă poate salva din ghiera pierderii. Vino, copile. Doar zeii hotărăscăile destinelor noastre. Kem, ești aici, aici stăpâne. Vino și tu Seti. Porunca Poruncă stăpâne. Rămâi în urma mea, sclavule Hai să sunt, stăpâne Vezi fata asta, chem? Acum e a mea Dar o podăruiție. ție Adică, pot să-ți o dărui dacă vreau eu E cu putință. Dacă te vei strădui să o meriți A lui măritule A mea, stăpâne? Cum să fie a mea? Oare zi îmi vor da fericirea aceasta? Privește, Lorenzi El va fi salvatorul tău Chem? De mâine vei reîncepe munca pe șantier. Era bine, stăpâne, dăm-l -mi mie, îl fac să lucreze cât 10. Chiar atât, va trebui să-i tic cât 10. Timpul lune de pas de zăbavă. Ești gata, chem? Poruncă, stăpâne. Vei merge la șantier și, împreună cu toți cioplitorii și oamenii de acolo, vei muta mamelonul de calcar. Să cerdote, spune Să tai gorganul de calcar? Atâtea doar? Și frumoasa memet va fi pentru totdeauna mea. Nu e ușor, dar se poate. Ai o sută de zile, chem. O sută de zile sau Moartea Îl tai și îl duci unde vrei, să dispară Faraonul nu vrea să-și mai mânjească privirea cu bolovanul acela Dacă ai alt gând, ești liber să-l spui Să-l mut Un colos de stâncă, înalt de 50 de metri și lung de mai bine de 100 Nu va fi timp Dăm 400 de zile, mm. stăpâne Dăm 300. Dăm oameni, dăm hrană destulă și putere de plină Și voi încerca să dispară Să arate într-altfel Nu chem, nu mai spune nimic, taci E o nebunie ce vrei nu să asemenea afară. Bine, chem, Vei avea 230 fără 30 de zile nimic în plus. Iați oameni, mâncare, unelte, tot ce vrei e al tău. Vei fi șef peste tot șantierul, ascultând doar de marele logofăt și de mine. Dar eu să-l supraveghez, măritule, nu așa să văd ce și cum se lucrează să nu Aci Taci, sete! Vorbește, chem, Cum hotărăști tu... Așa se va da face Nu mi răspuns, mare preot Am întrebat dacă pot alface face să arate într-altfel Pot înălța din el o statuie Statuie? Da, de ce nu? Măritul Kefren nu poate avea nimic împotrivă Dar o vei putea realiza, sclavule Și ce anume? Un sfinț, mare logofot Un sfinț uriaș Un pasnic imens al piramidei abia încheiate Un sfinț care va purta chipul faraonului zeu În felul acesta muntele va fi doar transformat, nu mutat Vom căra numai cioburile Calcarul care prisosește statui. Și va purta chipul lui Chefren ra, nu? Al său Credeți că se va mânia pentru asemenea îndrăzneală? Nu, okay. se va bucura chiar și Din ziua aceea, abia de atunci înainte Micuța Memet Te poate urma Și până atunci, bunul meu stăpân Vei rămâne la mine, Memet nu e așa, sacerdote? <sus> Ajunge-te să ne odihnim puțin. Dihna, chem. Are dreptate și nu te. Suntem obosiți, chem. Suntem, -o. Si, eu, si, munci, frânz frânz frânz. suntem Și eu, și și Carpatos. Prânz, suntem cioplitorul, înțelegi? Și nu mai puteți, prieteni! Cineva, prând merib? Cine te aflând carpatos, dracule? E, cine? Munca, chiar? Da, da, da, munca. Ai. Sau poate mâncarea, prieteni. Oh. Nu prea să te obișnuiți cu belșugul mâncării. De hey, mâncarea, <laughs> cum? Ne cunoașteți, fraților? Ați mâncat vreodată mai bine? Mm -hmm. Mai mult? În viața voastră ați băut atâta bere și vin cât beți acum, la Sfinț? Nu e mai dreptat. Da, nici munca n-a fost atât de grea ca acum. V-a cineva de când lucrați pentru mine? Ați văzut vă taf peste voi, suspectându-vă munca, stâlcindu-vă în vergi sau spulcându-vă în sudalme? No, nu, nu, nu. No, no. Am mânia zeii, să o spunem. Dar, dar... Conducătorul uh, uh, conducătorule, chem, dacă vrei, noi o spunem pe-a Da, te-a oprit o... cineva să o spui? Nu suntem obosiți, chem, iar mâncarea avem și băutura avem. Și culcuș moale și cald Chiar aici lângă sping în bucate mai ducem da, și pe acasă ducem. Să aibă și ei un pic din berșugul nostru, nu? Deci altul este în cazul. Da, se mântuie treaba prea iute 200 Asta de aia. zile sunt scurte Ca o părere se duc Avem termeni, prieteni dogma chem. Și după aceea? După aceea? Ce vom face după aceea? ne întoarcem iar la văta, Ne duce iarăși marile preo Să spargem granitul în cariere Și mâncarea chem Vom mai avea rațiile pe care ne le dai tu? Cu toții suntem supuși zeilor, faraonului și marelui preot Sau marelui logofot Până astăzi cum a fost? Până e? astăzi? Până astăzi n-am știut că se poate trăi și altfel, chem Nu, no, am cunoscut numai biciul, suferința Foame și munca fără sfârșit Eu Mânca. unul nu mai rămân aici, chem, după mântuirea Sfințului Ești nebun, dracule Unde vrei să pleci, prietene? Te vor urmări peste tot, frățioare Am să plec departe, spre nord, spre mare Vei avea curajul? De ce nu? Și dacă te prinde, mă vor ucide. Dar există și un dacă invers. Dacă nu mă vor prinde. Dacă nu te vor prinde, tracule? Atunci, atunci plecând drept înainte... Așa cum stăm noi aici pe spinarea Sfinxului, voi coborând în spatele lui, voi merge agale pe lângă zidul care leagă templul cu piramida cea mare, voi ocoli piramida și furiș, mereu furiș, mă voi îndrepta spre lacul Mariut și de acolo, De acolo? De acolo dacă zei nu vor sta împotrivă, traversând marea, voi ajunge la mine acasă, în Tracia. Chiar te vei duce în Tracia? Crezi că poți ajunge până acolo? Tracia, spui? Tracia. E drum de lung, dar dacă zei mă vor ajuta dându-mi vânt bun și prielnic, voi ajunge. Bine, vom mai vorbi despre asta, dar acum hai să ne întoarcem la lucru. Oamenii și de jos se vor întreba ce sfătuim noi aici în vârfuri de schele. Tracia spui. Tracia. Când pleci? Dacă pleci, întreabă-mă și pe mine. Poate voi veni să -ți fiu tovarăși de drum. Să nu pleci fără să ne spui, tracule. Da, da, da, cred că e bine să știm și noi ziua. Cepchem, masivul de piatră cât era el de lung l-ai tăiat Dar din depărtare forma lui sugerează chiar trupul unui leu sprijinit în labe Chiar și capul începe a se desluși cu ușurință Și cele două labe din față O iubiții mei stăpâni, o luminața ai zeilor și iubiță ai faraonului Kefren Ra. Sfințul nu este nici de cum gata Cum? Nu-i gata Oricum e ca și gata Voi și v a spus-o Forma lui sugerează doar trupul leului Mare logofot nu-i finit Iar capul lui abia începea să dezluși mare preot Atât am reușit până astăzi Sugerări, deslușiri. Da, cu alte cuvinte vor trece încă zile multe Până vei încheia toată lucrarea nu? Multe Mi s-au dat 200 de zile Fără 30 de zile da. Nici o clipă în plus Nici măcar una dar dacă înălțimile voastre vor să mă ajute Mai am nevoie de oameni wow. Nu mulți, și 50 cred că ajung Dar cum? Dar ai până acum aproape 800? Vom, vor mai trebui încă O faci un adins, că... Greul abia de acum începe Până azi au fost numai conturile generalul Acum va trebui de adâncit, netezit, șlefuit Fără a mai vorbi de vopsire dar vrei să-l vopsești? Cum altfel? E va trebui o tentă maronie Să-l scoată în relief față de piramide Lângă măreția acestora Alături de imensitatea geometrică și tăcerea împietrita lor, făptura Sfințului va părea o jucărie. Ce pot însemna cei abia 20 de metri înălțime pe care i-am scos din masivul de calcar? Piramidele au peste 140, iar lungimea? Lungimea lui măriților nu avea decât 73 de metri Față de cei peste 200 de metri ai piramidelor 20 de metri înălțime Este 70 de metri lungime Atât va avea Sfințul meu măriților Deci tu chem, cioplitorul, vrei să întreci în strălucire piramidele? Iar Sfințul nici nu l-ai făcut încă și-l numești al tău nu poate fi decât al divinului nostru faraon, che Ra. Ce vrei să spui, mare preot? Nu-l asculți prietene, acest chem, acest cioplitor, sclav, nimeni vrea să întunece cu sfințul strălucirea piramidelor. Poate se crede Imhotep însuși, strălucitul arhitect al faraonului Geser. Nu, măritule, pot concura eu, sclavul, cioplitorul chemcu. cu cum aș putea eu, nimeni, cum spune strălucirea ta, să îndrăznesc ca umbri cu vorba sau cu fapta strălucitele construcții de la Sacara? Chiar dacă aș vrea-o... De ce-ai vrea? În numele faraonului nostru, mărite preot, tot ce fac aici, prin forțele mele, în numele lui fac. Pentru el, numele lui va străbate prin timp, nu al meu. Și chipul chem? Chipul. Când vei începe să dai chip Sfinxului... Cât de curând, stăpâne, cât de curând Aici stă adevăratul greu al statului Chipul va trebui să-l cioplesc singur Ascuns privitorilor de orice fel Cum? Va... Nu, nu, nu nu trebuie văzut decât după desăvârșire Atunci abia noi toți, stăpâni și sclavi deltuitori, preoți, oșteni Vom îngenunchea înaintea lui Ca în fața stăpânitorului nostru și al lumii Și nu-i vom vedea chipul? Nici o clipă Schelele vor fi dermate Iar eu, cu o singură mână de oameni Cei mai buni dintre toți Agăți de frânghi și la adăpostul privirii curioșilor, vom mântui treaba repede și perfect. Da. Fiecem, vei face cum vrei. Am încredere în priceperea ta. Iar Memet va rămâne în continuare la mine. Dar grăbește-te, grăbește-te că s-ar putea să hătăc altfel. Și nu vei avea în cuvințare să mergi la ea, nici -o vezi, nici să-i vorbești. Mamă veche, mamă bună, mi-e teamă. Și mie, copila mea, și mie mi-este. Dacă ne prinde stăpânul, ne ucide. Așa ne va face. Trebuie să sperăm, însă, să avem încredere în zei și mai ales în chem. Chem știe ce face. Nu mai gândul și mă înspăimânta. Trebuie să rezisti, nu te lăsa prinsă de spaimă. Și mai ales nu rosti nicăieri nimănui o singură vorbă Dacă află cineva taina noastră Vom fi hărăziți morții prin chinuri Nici Bachen, nici Renzi, nici Seti Mai ales Seti Și chem, mamă bună, crezi că va veni astăzi? El nu, Mehmet, nu poate și nu trebuie să încalce porunca stăpânilor lui Mai ales acum Și atunci? Atunci vine un altul Poate Merib, poate Șenute, poate Carpatus. Dracul? La el vrea să mergem? În țara lui vrea să ajungem? A lui. O fi departe țara asta lui? Departe. Dar unde și cum se poate ajunge acolo în Tracia, numai el știe. întreabă A venit după hrană. Ce tot vorbiți? Dacă auzi spionii lui Seti E departe țara ta, dracule Tot stângi, tot nisip, tot ape care își revarsă sosul pe câmpuri Acolo, în Tracia Da Acolo, acolo e altfel Acolo sunt munți, înalți, nu jucării ca aceștia, Înalți, înalți. Numai piatră și codrii memet, păduri verzi întinse, bătrâne, mamă veche, A. și ape, râuri repezi și limpezi, lacuri albastre, cu multime de pești, și câmpii întinse, pline de grâne și flori. flori. Acolo totul e altfel, pământul, oamenii, cerul, nu sunt pustiuri, nu sunt revărsări, nici piramide nu sunt. Nu. Nici, nici faraoni memet. Nici Logofeți, nici Bacchian, nici Seti Acolo ești liber ca vântul Liber? Și zei, dracule Zei, nu îl vei găsi pe Ra sau pe Isis Eu? Nici Hathor nu este, nici Set, nici Apis Doar cerul Doar cerul? Văzduhul, întinderea albastră a orizontului fără sfârșit doar foșnitul tainic al pădurilor Doar misterul firelor de iarbă Și al florilor care răsar din pământ Pentru noi, Memet. Ei sunt zeii noștri Lor ne rugăm Există asemenea zei Există asemenea lume Există Memet, Dacă tracul o spune E țara lui O cunoaște Auz mamă bună Fără lanțuri Fără ură Fără minciună o văd, fata mea. Pregătește-te în taină și întrarmează-te cu tărie. Da. Dracule, mai aveți mult? Sfinxul e gata. Nu așteptăm decât clipa plecării. Cum spui? E gata? O zi, două, atât. Doar să strângem provizii. Mâncare, băutură și arme. Laudă divinului Chefren, ra faraonul nostru. Slavă lui logofătule! Zeii se ocrotească faraonul, construcția lui și pe noi toți, mare logofăți. Iar zeul habii să-și reverse în continuare apele lui datătoare de viață peste câmpiile noastre și să ne desfătăm mereu în plăcerile meselor bogate și a frumoaselor dansatoare, prietene. Așa Așa. Dar gazda noastră nu vrea să ne bucure ochii, înfăteșându-ne azi dansatoarea lui cea mai frumoasă. O păstrează doar pentru plăcerile sale, nici să o vedem nu ne dă voie. <gână> o vei vedea, prieteni, mai târziu, însă nu-i momentul. La ce? Ce se aude? Ritmele, profanare, minciună! Feti, ce, ce, eh, ce cauți aici? Cine ți-a permis să dai buzna în camera oaspeților? Măritule, strălucitorule, ai fost înșelat! Ken trădează, te minte, e sfinxul e gata, e terminat! Mântuit, dar nu vrea să ți-l arate! Nu vrea! Ce știu? Ce... pierdut mâine! Ce face! Ce I-am spus și marelui preot, acum știe! I-am povestit cum am reușit să mă strecor până la șantier, cum m-am furișat printre bolovanii azvârliți de întâmplare și printre pârghiile, sânile și toate celelalte unelte folosite de lucrători... Până între labele uriașului sfinț. vorbește de statuia uriașă pe care o ridică oamenii tăi, vrenții, în divinului Chefred. De ea, de ea, stăpâne, de sfinț, Sphinx, de Sphinxul pe care nu l-a văzut nimeni până acum, deși e gata. gata. Căci e gata, stăpâne, e gata, gata. lucrat, lustruit, vopsit, dar învelit. Învelit cu schele și acoperit cu pânzeturi să nu-l vadă nimeni Când a fost asta, Seti? Azi, azi, stăpânitorile, acum De acolo sosesc Am zăbăvit doar cât să-l anunț pe marele preot Bachin știe? Știe, știe, strălucitule, va veni imediat la fine. A și venit, a și venit, mă, a venit De deci ce ai aflat, Renzi? Am aflat, dar parcă tot nu cred de ce se dacă? Pentru care motiv? Pentru Memet, Renzi, să nu aflu eu, să nu ajungă la mine da -o Vrei pe Memet, mare sacerdot? Este, deci, atât de frumoasă Dar acum ea mea? Renzi, nu te mai poți împotrivi, ai jurat? Logofete, nu poți da îndărăt Așa-i promis, ia ea mare lui preot, nici de cum a lui chemă Va trebui să văd cu ochii mei, Blachian nu pot crede, nu vreau să-l cred pe bătaf. Atunci să mergem, răișii. Si? În curând razele lui Ra vor fi în amurg. Poate ajungem înainte să cadă. Să mergem. Să mergem. Ne și pe noi, rânsii. Vă putem însoți soților, gofete. Veniți. Vino, Bachin. Urmează-ne, Seti. Urmează-ne, dar vai și amar, dacă tot ce-ai spus e minciună. Deci, e gata, Chem. E gata, lui. Am avut dreptate? Auba, da. cum da. trebuie pedepsitul, n-asemenea? La salav! mi mie, măriților. Nu trebuia să-mi spui, Chem. Așa fusese Când va fi gata cu totul, stăpâne. Cu totul. Or nu e. Cum, cum nu este? Ai mărturisit din aur. Dar nu-i gata, Sfințul, Chem? Nu-i totul gata, înălțimea ta. Am isprăbit numai Sfințul, măritule sacerdote. Statuia! Foarte bine, statuia! Asta cerem și noi, spinsul! Priviți în jur, măriților! Vedeți câtă mizerie este în preașmă. Colțuri de stâncă, pulbere să-ți ia ochii, tărgi de transport, da. sape, casmale, da, târnăcoape, și... vedeți? Da, și? Și, și nu-i totul iubite, pune. Acolo coloza cutiile cu vopsea, crădăul cu apă, amforle cu ulei, Perile de șters, scârbele pentru lustruit. Fără a ține socotare de schelele care sunt în picioare Încă și încurcă vederea și, mai ales, o oh, mai ales înțelepților Fără a pomeni de toți acești oameni e... Peste 500, care strică cu prezența lor murdară, urâtă, săracă Frumusețea divină a ah, Sfinxului Aici cred că are dreptate Nici nu s-ar vedea bine cu atâtea schele Și ce vrei, Kem? Ce cauți, să obții de la marele Logofet? Nimic special, divinul sacerdot al Marelui Zeu Spune-mi ce vrei, Kem? Nu uita că mai ai doar 12 zile de acum înainte Ce vrei? Nimic, stăpâne Aproape nimic Răgazul unei singure nopți Atât Dăm voie să strâng orice urmă de lucru Să șterg urmele noastre bicisnice din preașma acestui zeu uriaș Ca mâine Mâine în zori Dar mai ales la amiaza de mâine Când vei veni să-l poți cerceta în toată splendoarea Trivirile tale nu vor fi stânjenite de toată mizeria care se află în jurul său Crezi că vei termina până mâine? Te-am înșelat vreodată, stăpâne? vin -o mâine și ochii tăi vor putea privi în voie măreția statui." Ai reușit asemănarea lui cu zeul Kefren?" Vei rămâne uimit, măriture. Nici când chipul faraonului Kefren nu va fi mai bine redat. Nimeni n-a reușit până astăzi să-l arate în toată vașnica lui tinerețe, atât de măreț cum a făcut-o Sfințul. Privirile lui îndreptate departe, spre necuprinsele zări, vor simboliza totdeauna forța?" Trăirea în veci Enigmaticul zâmbet al celui ce se știe nemuritor Pe cât înțeleg, nu e chipul de azi al măritului Kefren Nu! sfinxul meu și-a propus să reprezinte forța și dăinuirea dar, dar mai ales a încercat să te facă a înțelege pe tine, muritorule, cât ești de mic, de slab, de nensemnat față de ele. Pentru aceasta nici nu te privește în ochi Privirile lui ar putea să ucidă făptura umană Tu, omule, teme-te să nu-și plece pentru o singură clipă Luciul ochilor săi asupra ta Înțeleg, înțeleg Și ai putut ciopli această forță în piatră Și atunci, atunci, puternici stăpâni L-am lăsat să privească spre zări Undeva peste noi Probabil într-acolo de unde sosesc și se duc zii Stăpâne, eu zic Dați lasă-mă să uit că există. Bine, bine, Chem, ai făcut treabă bună Veți primi astă seară rații triple Să mergem Să Ai făcut treabă bună, Chem! să mergem Așteaptă, nici n-au plecat încă avem înaintea noastră o noapte întreagă carpatos. Vrei într-adevăr să faci tot ce ai promis logofătului? Absolut totul ce nu te. Tu singur ai spus, am promis. Lucrând ordonat și cu sârg terminăm imediat. Apoi, nu uita, vom primi rații triple. Vrei să plecăm fără ele? Oricește chem. Vom face cum spui. Ai dreptate. Vorbește, te ascultăm, chem! Mama, veche, ești încă aici. O mamă își pălăsește oare copilul Chem? O mamă bună, iubită, mamă, de putea merge cu noi. Știi bine că nu, chem. Și pentru voi tracea este la capătul lumii Dar pentru mine spune -mi, ce pot să mai fac pentru tine Mâncarea, măicuță și băutura Împart-o tuturor celor de jos Fără să sufie o vorbă despre plecarea noastră Dar mai ales mamă bună Pornește și adu mâncarea promise de logofăt Să facem o ultimă bucurie tuturor acestor oameni Ce au trudit alături de noi la sfinț Și nu uita să o aduci pe nemet. Și voi chem Ați luat tot ce vă trebuie? Doar noi ne trebuie unii altora, mamă bună. Traistele cu cât vor fi mai puțin încărcate, cu atât vom fugi mai ușor. Merib! Da, chem! Pregătește Alege da. câte doi pentru fiecare din noi și nu încărca peste poate. Și nu te. Da, chem! Adună 30 de oameni voinici voi nici și strânge tot ce am împrăștiat noi de jur împrejur. Nimic mai ușor, chem! Și eu chem. Hai cu mine să demontăm schela. Și mai spunem o dată: repetăm, tracule. Da. Acolo, departe, dincolo de apa cea mare în care își vară undele Nilul cel Sfânt. Se află într-adevăr munți falnici Cu stânci uriașe și sterpe Dachem, acolo m-am născut eu Te voi duce la ei Și dacă vei mai vrea să cioplești sfinși Vom avea zeci de creste muntoase Voi merge cu tine și vom ciopli împreună Ei bine, dracule prieten Îți promit Atunci acolo, pe culmea cea mai înaltă Vom ridica chipul tău de bărna chem o cobor eu Ia to. ține bine de ea Atenție să nu izgrii ploapele sau să-i ciobești nările De ce râzi? Când își vor da seama al cui este chipul Sfințului Îl vor dărâma sau îl vor lăsa mai departe? Dar își vor da seama Carpatos Marele sacerdot o să preznească de ciudă când se o vedea chipul El, sunt sigur, ar pune oamenii să-l dărâme Nu știu, prietene Poate îl vor numi Chem, poate îi vor spune Chefren oricum, îi vor păstra numele de Sfinx. E un zeu prea puternic să se atingă de el și eu cred că așa se va numi peste veacuri. Sfinxul. Sfinxul de la Gizeh. În emisiunea Biografia unei capodopere ați ascultat Sfințul de la Gizeh". scenariu de Arcadiu Marinescu Nou. Au interpretat actorii Constantin Dinulescu, Ica Matache, Janin Stavarache, Mircea Constantinescu, Ion Lemnaru, Nicolae Iliescu, Mihai Niculescu, Aurelian Georgescu, Radu Panamarenco, Florin Zamfirescu, Valentin Teodosiu, Sorin Gheorghiu, Nicolae Călugărița, Mircea Jida. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelar. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Titel Constantinescu.